Sýðara kórundu bref, fjórði kafli. Guð hefur sínt mér miskun og falið mér þessa þjónustu. Þess vegna læt ég ekki hugfallast. Ég hafna allir í skammarlegri launung, ég beiti ekki klækjumni að falsa Guðs orð, heldur byrti ég sannleikan. Guð veit að ég skýrskota til samvisku hvers manns um sjálfan mig. En er fagnaðar erindi mitt er hulið, þá er það hulið þeim einum sem glatast. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga vandrúðara til þess að þeir sjái ekki ljósið frá fagnaðar erindinu um dýrð Krists, hans, sem er mynd Guðs. Ekki predika ég sjálfan mig, heldur predika ég að Kristur Jésús Sér drottin og hann sendi mig til að vera þjóð ykkar. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, let það skína í hjarta mitt til þess að byrtu legði af þekkingunni á dýr Guðs eins og hún skín frá ásjónu, Jésu Krist. En þennan fjársjóð ber ég í leirkerum til þess að sína krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Á allar hliðar er ég aðþrengdur en læt þó ekki bugast. Ég er efablandin en örvænti þó ekki. Offsóttur en þó ekki yfirgefin. Feldur til jarðar en tortímist þó ekki. Jafnan á ég á hættu að vera deittur á sama hátu og Jésús til þess að ég geti einnig sínt hvernig Jésús lifir. Vegna Jésú, lifi ég jafnan í hættu á að deyja til þess að jarðnest líf mitt síni að Jésús lifir. Þannig er döðin að verki í mér en lífið í ykkur. Í rýtningunni stendur. Ég trúði þess vegna talaði ég. Ég hef sama anda og tala af því að ég trúi. Ég veit að Guð sem vakti upp drottinn Jésu mun einnig uppvekja mig ásamt Jésu og leiða mig fram ásamt ykkur. Allt er þetta ykkar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkar Guði til dýrðar. Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytrímaður hörðni þá endur nýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín er skamvin og léttbær og aflar mér eilífrar dyrðar sem stórum yfirgnaðir allt. Ég horfi ekki á hðið sínilega, heldur hðið ósínilega. Hðið sínilega er stundlegt en hðið ósínilega eilíft.